Se vor lăuda cu și într-o slavă și se vor bucura nașternuturile lor. Laudele Domnului în gura lor și săbi cu două tăișuri în mâinile lor, ca să se răzbune pe neamuri și să pedepsească pe popoare, ca să lege pe împăraților în obezi și pe cei slăvițai lor în cătușe de fier, ca să facă între dân și judecată scrisă, slava aceasta este a tuturor cu cuvioșilor săi.